И завършвам с третата идея, смешни афоризми. Продължение. Конникът, конникът без глава е много добре, защото не страда от забобол. Ние го мислехме за сериозен човек, а той ходил на опера. Скъперния, скъперника очаква и, и от отвъдното да падне нещо. Снежният човек се смее на мръзнещите хора. опорна точка излиташ в безкрая. Когато човек се дави, не можеш да го питаш какво ново около тебе. Ако нямате трудности, значи сте умрели. Може и нищо да не разбирам, но мога всичко да коментирам. Човекът е така устроен, че може да понасят даже и приятни преживявания. Той често се, се раздвояваше, за да има с кого да си говори. Сънят на човека е подготовка за вечния сън. Опознай себе си, за да не пречиш на другите. Истината е само една, но много са начините да я заобиколиш. С коя ръка ще се кръстиш, ако из двете си прегърнал дявола? Вярата мести планини и ги качва на раменете на хората. Влезе му муха в главата. Най-после имаше нещо в главата му. Съществувам следователно да му мисля. Моисей е изобретил десете най-често нарушавани заповеди. За да уважаваш хората, трябва да ги избягваш. За умрели ти говори само хубавото, защото те все още могат да възкръснат. Прераждането е последния шанс на магарието да се спаси от себе си. Светецът е дяволски внимателен грешник. Царят на животните е бълхата. Най-трудно е да я оцелиш. Бракът е една своеобразна мелница за характери. Учеше се до Дордето до беше жив, после се ожени. Бог да го прости, набучи се на върха на славата си. В шапката нямаше грешка, грешката беше под шапката. Ако имаш две ризи, дай на ближния си скъсаните си чехли. Откакто рая ме сполетя, не съм добре. Свинята е направо красива пред гармящата змия. За да станеш светия, трябва да ти светят маслото. Колко е красива изневярата, ако се умееш да изневериш на своето его. Отдавника успял да се хване, за акула и съжалил. Като минаваш между капките, не можеш да се окъпеш. Плитката мисъл в кухата глава, тя се е направо у дома. Строго пазените класифицирани тайни се намират в тефтера на Свети Петър. Докато човечеството се състои от хора, не виждам как ще се оправим. На каскет шапка не свалям. Не се само изяждай прекалено, защото си много токсичен. Нещата ще се подобрят, въпреки нашите усилия да ги оправим. Костенурката има къща, но няма адрес на регистрация. Това беше за днес. На 4 април ще продължим.